Så är hej och välkomna till Filmixen podcasten där vi snackar film Görs i samarbete med Moviesin. Och eh, som ni hör så är jag, Patrik Linderholm, tillbaka eh, Och med mig har jag också Victor Järner och Hannes Kinderen Hej, hej Patrik eh, Inte Rasmus Foltmar, eftersom han var så bedrövlig med sin inledning förra veckan Att jag gav honom rött kort Ja, så han på över ett avsnitt han, han är avstängd för ett, ett avsnitt <laughs> så. Tyvärr får ni inte höra Rasmus Foltmar i det här avsnittet men vi kör på som vanligt och vi tar, kan vi ta och börja med lite nyheter? Ja Jag tänkte på, det är ju några veckor sedan den här nyheten kom men vi har inte kommenterat det och det är att Joel Kinnaman ska spela huvudrollen i Robocop remaken Tyvärr, Tyvärr. Vad, vad tycker ni om det? Det är trist att de ska mm. göra en remake överhuvudtaget Ja, de, man behöver inte göra det egentligen Men, men det skulle det klart, jag tycker det är jättekul För Sverige och för, för Kinnaman liksom, Att han får den här rollen Även om jag tycker att, han känns inte han för lång Och spinkig för att vara Robocop Jag vet inte riktigt Han får väl bygga upp sig Va, Är inte Peter Weller är liksom lite mer Ihop ja, alltså. är, är han så biffig Peter Weller egentligen Nej men han är inte så biffig, men alltså fattar du, han är mer Frågan mer spelar, spelar Eller, det någon roll Man kan ju liksom ja. Den här dräkten kan de ju liksom bygga hur som det spelar i. Ja, igen. i och för sig. Det kan de göra. Det blir ju bara hans ansikte förmodligen som är liksom... Ja. ja men eh, han kommer ju säkert få däffa upp sig lite. Ja, som eh, mm. Ja. Det ska bli kul ja. att alltså, se om han blir riktigt, riktigt, riktigt biffig. Gör en så här liksom Chris Evans i Captain America-grej. Det hade varit <laughs> riktigt coolt alltså. Ja. Komma tillbaka ja. i The Killing, säsong två eller tre tillsammans. <laughs> eller ja. biffig som helst. Liksom The Terminator. Ja, Absolut. Men det, det som är intressant tycker jag är ju att det är han, Jose Padilla Som gör eh, Robocop-remaken Det är han som har gjort eh, De här troppade The Elite-filmerna Eller The Elite Squad Aha. Så de här ja. brasilianska filmerna som har fått De har fått väldigt bra kritik, de filmerna Jag har inte sett dem, tyvärr men jag inte jag heller, äh, men de är ju sjukt hyllade alltså. ja. De ligger ju var... klockan på åtta eller någonting på Indie Precis jag har sett Precis. första det lite den den är väldigt bra. Okay. Jag har hört att, två, att tvåan ska till och med Ja, visst. ja det, är Men... det Det är roliga med den tvåan är att den alltså på fodralet och så där, känns det som en riktig B-film. Alltså sån här riktig... Alltså, jag... Den känslan fick jag i alla fall att det här är en riktigt värdelös, billig uppföljare. Men ja, kommer... men grejen är ju att de ligger, de ligger på typ 59 kronor på Blu-ray i alla era. Backar. Ja, visst. Det är helt sjukt. Och, det... och ändå säger folk att de är hur bra som helst. Det är alltså tvåan, att tvåan är liksom närmar sig ett mästerverk nästan, mm. eh, menar ju vissa. Så det är väldigt intressant. Och jag ska definitivt ta och se dem. Eh, jag, har ja, men... tip... jag har fått tips från flera oberoende håll att se... Eh, se Elitsquad-filmerna Eller Troppade elite, så det ska jag verkligen göra framöver mm. ja, Jag väntar att ja, det är Cools Down Är för mycket hipster för att se dem nu <laughs> ja. <laughs> ja, men Det är väldigt kul att de tar in en sån regissör Ja det. Det, De tar ju väldigt så här, udda kort För den här remaken ja. För den regissören är inte Särskilt stor i USA kan jag tänka mig Eller jag vet inte hur stort genomslag de filmerna har fått Men eh, Rent spontant känner jag att eller, De har väl inte läst. blivit så stora, men jag tror tvåan har väl fått en bredare release än ettan fick i alla fall, tror jag ja, okay. mm. Och sen eh, Kinderman, hur känd är han nu? <laughs> Kill bara... Mm. Ja, är man... bara The Killing Ja, The Killing som... och sen safe house nu är han ju med och gör en lit liten roll safe house så... Ja, okay. ja. Han är ju med i ja, lite mindre projekt. The, the Darkest Hour är ju också med. Liksom, han blir en några de här, sekunder. Något. Ja, med liksom Emil Hörs och det gänget. Alltså, han är ju en av de unga ja, just det, just. heta kanske. Från, och sen är ju det här, det är ju ett ska, alltså, Scandinavian push nu liksom i. Ja. Som... De, de hoppas väl på att det kanske blir en ny Alexander Alexandersk. Ja, precis. Eller något. något i den stilen. Alltså svenskarna har ju fått väldigt genomslag. Det är väl framförallt tack vare. The Girl with Dragon Tattoo eller, eller Män som matar kvinnor-filmen som blev så pass eh, internationellt gångbar. Så, ja. Ja. Eller låt en rätt komma in kanske började hela den här förresten ja, det, det, 2008 det. som verkligen började bana väg för... Eh, Hela den biten Så det, det är jättekul ja. tycker jag Men alltså Som du säger det är, en, det är en otippad regissör Som de väljer Men samtidigt är Det ett väldigt säkert projekt Alltså folk kommer gå och se till, biogra kommer gå till biograferna Och vill verkligen se Robocop liksom Så det, Och det är jag, det som är det tråkiga Det är därför det, jag... vi alltid kommer få Typ 16 remakes Precis, här... alltså det är det, eh, Internationella regissörer kommer in Gör ett väldigt säkert kort liksom Och sen ifall, ifall de har väldigt otur Så fastnar de ju det facket Nej men det är inte det jag syftar på Det är det jag syftar på att folk kommer gå och se filmen ja. Det är det jag inte vill, jag vill inte ha 15 miljarder remakes Nej, men det är ju så Det är ju ett, ett, ett, ett lätt, alltså ett varumärke som, som finns i populärkulturen liksom Alla vet vad Robocop är för någonting Även om man jo. har sett filmerna så alltså vet man vad Robocop är Att det är hälften robot, hälften polis liksom. Ja, det... Ja. Men är ni stora fan av, av, av originalfilmerna, allihop? Det finns tre stycken, va? Jag, jag tror faktiskt bara jag har sett den första filmen och det är väldigt länge sedan. Så jag, jag känner att jag inte har så mycket att säga om de filmerna nu. Mm. som ligger mig sig jätte varmt. Nej, Nej, jag alltså, jag, jag har sett ett av de två och det är Irving Kershner som gjorde världens bästa The Empire Strikes Back som gjorde uppföljaren. Robocop ja. 2. Uh -huh. eh, tvåan vet jag att jag har sett också Trean är jag osäker på Både ettan och tvåan är 100 på att jag har sett Men trean är jag väldigt osäker på Är det, är det Peter Weller i alla tre? Det tror jag, det uh -huh. tror jag. Uh -huh. Man ska väl ta och klämma igenom dem <laughs> eh, <laughs> nu. Jag tror att hela trilogin finns på Blu-ray faktiskt I en box så, ja, okay, och den, nice. den den den level var ganska billig tänker jag, så att det är väl bara att klippa en sån i så fall. Eller så höjer de priset nu för att de vet ja, att precis att, det, Nej att den, att den, jag tror. Men den, den där ligger typ på på Blu-ray för typ 30 spänn på Amazon. Ja okay, det är nice. 30 spen? Nej 130 spen. Ja, ja Tusen. Okay. Ja, okay. Ja. Men det är ju ett äh, acceptabelt pris tycker jag så det kan vara roligt ja. att ha. Ja det är fullt acceptabelt så. ja. <laughs> den krona över. <röks> <röks> nej men så det är ah, kul okay. ehm, nej. Överlag kul tycker jag Men det finns ju Det är tråkigt som sagt Att det är hela den här remake-trenden Då kunde du ta in bättre skådis ja, ja Nej Jag, jag skojar Han ska inte skådespela så mycket Han ska vara en dräkt och bara Han ska vara en mm. robot <röks> Så att det <röks> <var>. <röks> <röks> En bra grej kanske No. Ja. Ja. Men sen tänkte jag också Vi kunde snacka lite om Det släpptes ju en första trailer Som folk har väntat på som, som galningar För det har ju släppts bild efter bild Efter bild efter bild Men så har det inte kommit några, några Något videomaterial Men nu äntligen släpptes det en trailer Till Tim Burtons nya film som heter Dark Shadows Och det är alltså med hans vanliga gäng Johnny Depp och Helena Bonham Carter Och sen också en, <clears throat> en hel drös Med nya skådespelare Eva, Eva Green, Chloe Moretz, Jack Earl, Haley. Eh, vi har vi med? Michelle Pfeiffer Ja, mm. och flera mm. stycken till Baserat på en tv-serie från 70-talet Ja just det, det är det, det stämmer Aha, är det. Precis, mm. och det handlar väl Lite kort om handlingen så är det ju en vampyr Barnabas Collins heter han tror jag Som spelas av Johnny Depp då Som efter att ha varit nergrävd i en kista Väldigt länge, kommer tillbaka till 1970-talet mm. Och där Möter någon väldigt konstig familj Hans släkt är det väl någonting jag, jag vet inte, det. men ehm... Nej, De bor ju typ i hans mansion Ja just sen... det så är det, precis Och alla har väldigt konstiga grejer för sig kan man säga mm. så jag vet inte, vad, vad tyckte ni om den här trailern? Väldigt, väldigt campy väldigt, väldigt, Det är för mycket humor för min smak Men jag ja. tänkte, det är väl så egentligen det ska vara för Filmen är ju baserad på en, en typen sitcom-serie med någon vampyr från 70-talet ja. Alltså grejen är, vad, vad tycker man om Tim Burton egentligen? Undrar jag <laughs> Ja, alltså, jag har, inte, jag har nog aldrig varit särskilt... Eh intresserad av Tim Burton. Jo ah, det, gör jag, det jag, är... jag, jag, jag jag gillar. Alltså, det är just, just den här stilen som man har i, eller som man, man kan ana i den här filmen eh, som typ i och Chokladfabriken och, ja. och smärtsamsta jävla andra skit Johnny Depp filmer. <laughs> jag, jag är väldigt svårt för, för den, den stilen. Alltså, det, är, det är liksom väldigt campy som ni säger. Mm. Ja. Gre Grejen med Tim Burton är att han är Joel Schumacher. Liksom. Han är inte så Eh, ojämn Verkligen han, inte han, så för Han fan. är väldigt ojämn Ja men du kan eh, inte säga som Joel Schumacher Så där är det ju verkligen Nej men alltså Det, det jag menar med Sapsbarl När jag säger Joel, Joel Schumacher Eller Peter Berg Skulle man också kunna säga Är, är att han har gjort eh, Filmer som ligger på en femma för mig Och där har vi Edward Till exempel mm. Och han har gjort filmer som ligger på en etta för mig Hans äckligt värdelösa remake Av Pla Apornas planet Till exempel Alltså som den alltså... Det kommer jag aldrig förstå Alltså det är fan, men alltså, den är inte superbra men det är fan lätt underhållning Den är inte rent av värdelös Jo jag tycker den är värdelös På alla sätt faktiskt Men, men i alla fall så det, Den därför... är inte lika dålig som Kalle Chokladfabriken alltså. jo, den är, den är, eller, jo säger jag Den är mycket nej, ha... sämre än Kalle Chokladfabriken Kall, tycker... Kalle och Chokladfabriken och Alice Är lätt sämsta Och Batman hans absolut bästa Ja men alltså jag tycker eh... Charlie and the Chocolate Factory tycker jag är väldigt, eh, väldigt missförstådd faktiskt Jag tycker det är en av Tim Burton's bästa filmer Det är en usel remake på en asbra film <laughs> Ja, kanske, jag har inte sett originalet så jag kan nah, inte uttala mig där Nej Nej, ställer man Gene Wilder mot Johnny Depp Då är det ju... <laughs> ja. ganska avgjälsigt Men jag gillar ja, faktiskt som... jag, gillar, jag gillar Charlie and Chocolate Factory För att jag tycker att Tim Burton's största problem är att Han, han kan inte hantera sin ton helt plötsligt, är den jet, alltså, helt plötsligt är den over there Och helt plötsligt är den over there Alltså det bara går all over the place Och det tycker jag man gör till exempel i Big Fish Där har, den har väldiga tonproblem Den filmen tycker Nej. jag Men, Men även så... om Även om Charlie and the Chocolate Factory är löjlig, så håller den. Den Den lyckas hålla tonen, han prickar rätt ton tycker jag. Och det är en väldigt härlig. För film, det, det, du menar att det är samma löjliga nivå Exakt. hela tiden. Ja, men det behöver inte vara något positivt. För den löjliga nivån är det aslöjlig och astråkig. Det, det behöver inte vara något positivt, sans. Men jag tycker att det är positivt i Charlie and the Chocolate Factory. Jag gillar hela den. Alltså. Jag fastnar i den världen kan jag säga, när jag ser okay. den filmen. liksom Mm. Jag, jag tycker den är bra, men det är, jag vet att det är en väldigt avvikande åsikt. We agree to som, Ja, det är jättemånga som hatar den filmen och det är jättemånga som älskar Big Fish. Men, men... men uh, det är Alice som uh, hans normal hate object. Exakt. Ja, den Alice, alla Alice är också dålig. Men uh, jag tycker att Edward i alla fall är hans femma. Det är hans mest Det är hans enda femma, uh, Tim Burton. Nej, så... hey, Batman. <laughs> no, no, no. Men i alla fall, Edward är fantastisk. Så... Men alltså, jag tyckte också. Det känns väldigt campy hela grejen alltså, Jag och jag läste jag har läst kommentarerna på Moviesin till exempel Och på andra bloggare och filmnyhetssajter Och sådär som skriver att folk hade ju förväntat sig en mörkare film Alltså lite, vad ska man säga, en lite skitigare film Men som mm, blir det ja, här hippie-känsla och ja, du vet fast, Gjorde man verkligen det efter att första bilden på Johnny Depp kom? ja för det, det, Jag tycker den, den bilden på honom Säger nästan allt Ja kanske han så här stelar upp sig Men man vet ju inte heller med Johnny Depp Och det är ju synd att det inte är Rasmus som är här nu så han skulle kunna hata lite på Johnny Depp <laughs> För Johnny Depp gör ju verkligen en sina, alltså Ännu värre än vad det ser ut i, I The Lone Ranger Som vi snackade om förra gången alltså Det här ser ja. ännu värre ut Det ser en ännu mer Johnny Deppig roll eh, Tycker jag så mm. hans konstiga ja. med inspel och kroppsspråk och ja allt så nej, men, alltså typ ja. hur han kroppen och sånt alltså det påminner lite om Nosferatu alltså inte in, inte nej inte ansikte eller någonting makeup men typ så här hur han typ drar upp sina axlar och typ ser ut som att hans händer är, eller armar är mycket längre och såna här grejer ja, ja och hans fingrar och så spretiga Ja istället <laughs> för typ Bella Lugosi ser ut med vanliga människa liksom. Ja. Det blir ju mm. mer så här. Ja. Men det här är ju Tim Burton, så blir det, då blir det vita ansikten och ja, men det, är, jag, det tycker jag är positivt alltså. ja, ja kanske Jag, alltså, jag, vill, jag, alltså, jag skulle... allt, allt blir så överdrivet och pastelligt ja, precis. Jo men det är kanske. det, han, han vill säkert ha det här, alltså klassiska ja, och, Annars kanske. skulle det ju kanske bli, om man hade den här gritty, i var The och Vi ser Johnny Depp bara var värsta hunken, då skulle det kanske bli typ nya Fright Night Remaken eller något Ja, alltså. kanske Alltså gre grejen är att det enda jag känner så där riktigt lockande efter trailern är att jag vill se liksom Michelle Pfeiffer och Eva Green. Det är bra skådespelare och jag vill mm -hmm. se vad de hittar på liksom i en burton i hans universum så att, Men att, hon är ju, Michelle Pfeiffer spelade ju Catwoman i ja, en Burton-film men det är väldigt länge sedan Ja, 92. Eh, ja. Och det och Batman, alltså eller Batman Returns är det ju. Den är, den är lite Burtonig men inte så här mycket. Alltså det här är ju verkligen det, det här slår det ju verkligen över nästan. Det är som Wes Andersons Moonrise Kingdom, den trailern Att den slår över i Wes Andersons känsla Så slår ju den här över i Tim Burton känsla den här trailern Så att det blir negativt menar jag alltså Nej, jag håller inte, med In, inte i Moonrise Kingdom i alla fall. Alltså här, här kan det, är det, det är inte lika illa i Moonrise Kingdom Men det känns ändå som att, som att Wes Anderson han förstärker sin känsla I varenda film eller att, eller att det blir så när han klipper ihop de bästa bitarna För att även om det kanske lättar I, i mellan de bitarna så har han tagit de mest Wes Anderson tunga bitarna Och då blir det liksom Det blir som en parodi som jag skrev på Twitter Som vi snackar om Nej, I don't agree. Men i alla fall Dark Shadows, vi vet ju inte den kanske hur jävla bra och rolig som helst. Ja, precis. Men jag hoppas väl allihop tänker. Jag. Ja, ja, det kan vi väl konstatera. Ja, jag har extremt höga okay. förväntningar på det här så, att, så det är synd, ja. men ja, men så ska det intressant yes. Då finns det ju rum för överraskning i alla fall. Så, ja, så. självklart <laughs> Men ett projekt som jag hoppas alla har extremt höga förhoppningar på det är att eh, Martin Scorsese och eh, Leonardo DiCaprio ska återförenas. Eh, de har gjort i, oh! vad har de gjort? Var, har, har de, har de skilt sig eller? <laughs> har de skilt sig? Ja, efter skilsmässan är de nu tillbaka mm. eh, i kärleksparet igen så det är härligt tycker mm. jag. Okay. Nej, men de har ju tidigare gjort eh, The Aviator, och de har gjort The Gangs of New York, vad har vi mer? Shutter Island. Shutter Island, stämmer det? så mm. de, de har gjort. Jag tycker att Mar Martin Scorsese är, är en av de regissörer som, som får det absolut bästa ur eh, Leonardo DiCaprio. Eh, mm. Även om hans, jag tycker att Leonardo DiCaprios bästa roll är i Revolutionary Road eh, Som Sam Mendes har regisserat Men det är ju en annan sak Men jag tycker ändå att The Aviator till, exemp till exempel Och Shutter Island är, en av, är några av DiCaprios bästa roller Så att jag, jag gillar när DiCaprio jobbar med Scorsese För att det blir jävligt bra filmer Och nu ska de alltså göra en film till Som de börjar spela in i augusti tror jag eh, Det här året och den mm -hmm. heter The Wolf of Wall Street Och redan 2009 eller något sånt här tror jag cirkulerar väl om det här projektet Eller vad var det? Är, är det inte så långt ja. tillbaka kanske? Jag vet, jag, ja, jag vet inte riktigt hur långt Nej, tillbaka är. men det är jag, ganska men... långt tillbaka i alla fall Som man har hört ja. om det här projektet Att Leonardo DiCaprio och ville filmatisera det Och sen helt plötsligt så var det i Ridley really Scotts händer Men nu kom alltså eh, Infon om att är helt, de har fått grönt ljus De har fått finansiering, allting Klappat och klart, och de börjar filma i augusti Så det här blir officiellt DiCaprios och Scorseses nästa projekt Vilket är jävligt okay. kul Men det, det var ju snack om att Scorsese skulle Filma att se den här Joe jo ja, precis. Eh, boken Snowman. Snowman. En, ja. Och sen en senator och biopic och grejer Ja precis, men, det, ja, det... men både The Snowman och Sinatra Picken var längre fram i tiden det, det han egentligen skulle Det han var inne på att filmatisera först Det var en japansk bok som heter Silence tror jag Som, okay. som var det som var närmast Okej, alltså... okay, för jag hade för mig att Snömannen skulle bli hans nästa Okej okay. Men ja. äh, tydligen inte Nej. Men Det är klart att det här blir deras nästa yes, Kan, det, kan då, då... inte han göra en sista jävla Gangster-epos med typ Pacino och jo, det... De Niro Innan de Jo, men de har ju, det har de ju redan planerat. Ja, men fan gör det nu. Den, ja, jag vet. Men jag nu, inte har en till nu. film med Leon. Med... Men alltså grejen är att jättemånga, det är samma där, i, om man inte kollar på in liksom och kommentarerna och det där Så många blev ju besvikna på att, de inte, att han inte gjorde den här, den skulle heta The Iceman Skulle det heta, och Robert De Niro var klar, Joe Pesci var klar och Al Pacino var klar Alltså det är så en sån jävla alltså, det är, det är helt skit, skit stil, det är Jag skit. vet, och, sen, och många fick ju då, då får man ju Goodfellas flashbacks och Casino och, ja. och allt det där Hela den eran som liksom, i Scorseses Film, filmskapande Och det förstår jag Men jag tycker nästan att det här är roligare faktiskt Jag vet inte varför Men jag gillar Och, och just det hela den här idén Alltså det, det, är en, det baseras på en bok en, en självbiografisk bok Som en kille som heter Jordan Belfort har skrivit Och mm. han skriver då om hur han Han startade någon form av företag På Wall Street Och blev svinrik Och levde värsta Playboy-livet Det här kommer typ bli Wall Street på typ någonting Alltså Gritty, the gritty version the <laughs> Ja typ I alla fall Och han blev svinrik Och levde som en playboy Hur länge som helst Och sen helt plötsligt så Det var ju olagligt då alltså Helt plötsligt så Rök han ju i fängelse då Så att det är både En, en rätt cool och, och tragisk berättelse Så att det ska bli jättekul tycker jag Han, och, han passar ju som playboy i alla fall Ja DiCaprio Verkligen mm. Det gör han. Så att mm. det, det, jag tycker det ska bli jättekul Och jag, är, jag vet inte varför det är så Men jag är mer sugen på The Wolf of Wall Street Än vad jag är på The Iceman då Som... Um, med det här gangsterprojektet Med Pesci och De Niro och Pacino Ja det är också faktiskt okay, du, du, men, men skulle det, den vänta, Skulle den handla om Kuklinski? Joseph Kuklinski? Alltså, nej jag tror inte det. Det, det, skulle vara, det det är någon bok som heter I heard you paint houses heter den ja. boken. Jag vet inte exakt vad den handlar om men det De, de är... kallade ju han men i alla fall ja, jag vet. Han, det skulle komma någon annan film som också heter det Ja precis, det är, ju, det är någon annan film med Michael Shannon <laughs> Som är på gång där ja, ja. också Ja så, men ja, så det, det här tycker jag är fantastiskt kul att alltså, se verkligen fram emot så den här läven vi väl få se någon gång under 2013 då tänker jag. Mm, ja. Slutet på 2013 förmodligen. Ja, det skulle bli Åh, långt bort Det ser mycket ja. kul ut. Ja. Ja. men jag tänkte Patrik har du för jag kan inte riktigt förklara varför jag tycker door for Wall Street är att jag är mer sugen på den än vad jag är på eh, The Iceman. Jag vet inte har du någon klar liksom, anledning? Ja, alltså, det är väl mest att jag tycker det känns så jävla trist att, att uh, Det känns att man bara gör en film på gamla meriter då Man tar in de här gamla rävarna ja. uh, Och gör en film på samma tema som dra, Som liksom. är känd för ja. liksom, Eller det som han uh, kanske är mest uppmärksammad för De gangsterfilmerna Och jag det jag, jag tycker inte att det känns så jävla fräscht Och det känns inte så... Inte allt, allt, allt, måste inte vara, allt måste inte vara så jävla fräscht Nej, det... Ja, men Det är det som är fräscht Som oftast blir intressant liksom, ja. att ta del av Så det är väl därför jag är inte är superpepp På eh, ja, Nej, Jag vill hellre ha da Alltså det, det jag känner lite är att Jag älskar ju Wall Street miljö Alltså den De New York miljöerna så att, Och det gillar jag så att, ja, Det kommer <coughs> vara såhär Occupy Wall Street eh, Shots och grejer typ, Ja precis ja. Eller när utspelar du sig Vad sa du? Nu utspelar sig. Det vet jag inte, men han har ju, varit, han har ju kommit ut ur fängelse, Jordan Belford, och sen skrivit boken. Så att, kan vi snacka 80-tal kanske, eller... upp om... lite Wall, Wall Street, alltså filmen Wall Street, ja. vibbar. Typ, typ mm. något sånt, kanske. Undrar om de spelar in den då? Alltså. Eller alltså om den blir, om de får utspela sig som i boken? ja Eller ja. att de kör den inuti liksom. Det kan de ju också göra De, de gör ju lite som de vill liksom. Så, ja. vi Det vore försökt. ju kul med lite 80-talet Ja, verkligen Det no, sure. liksom i de miljöerna Och se vad Scorsese kan pyssla med ja, det Och som också. en cameo av Gordon Gick <laughs> <laughs> <laughs> That would be cool ja. <laughs> Nej, det blir Shia istället ja, <laughs> i, moder, ja, i, moder, ja. I modern ja, ja. Ja. Nej, men det var väl allt för nyheterna va, guys? Ja, ja vi går vidare till Lite vad vi har sett yes, vi. Vem eh, känner sig manad att börja Ska du inleda Hannes, med det projektet som du och jag tycker väldigt mycket om? John Carter. Yes. Nej, nu vänta innan du börjar prata vilket så back with the fuck up här. Den här filmen har jag varit pepp på jättelänge och och Victor har hatat på den här. Du sämmer ut en Green Lantern, är du dum Hur kan du förstå hur och jag bara, jag får... vad fan snackar du nu... om Hannes överdriver smått här Men det, det är något åt det hållet faktiskt det var, Du sa att det stod sämre ut än en Green Lantern Ja det gjorde jag, det, gjorde, det kan jag känna. Men, gjorde du, men ändå, du har väl inte sett Green Lantern Nej, <laughs> Nej. men, alltså, Nej. men nu, nu jämförde jag ju trailer och trailer Alltså det, ja, det var ju ja, när ja. John Carter-trailern kom ut Och då jämförde jag Då så att det här ser sämre ut än, än Green Lantern Trail, alltså jag menar ju Den känslan jag fick av Green Lantern Fick jag också av John Carter Alltså den här, att jag inte att jag tyckte om det överhuvudtaget Ja. Nej det var bara en hater alltså mm. Men det, jag kom på nu Hannes, det här har vi ju snackat om i tidigare podcast faktiskt Vad vi tycker om John Carter Har vi? Ja det har vi Jag ja. vet inte om det var en trailer som läpptes Eller om det var tio minuters klippet eller vad det nu var Men vi snackade John Carter i alla fall Okej men nu har vi i alla fall sett skiten Ja det har vi mm. Och vad tyckte ni? Ja Hannes, ska du börja? Jag, det var ju ganska väntat att jag skulle gilla den Även om det är en <laughs> dålig film så gillar jag den säkert ändå det är ju liksom science fiction och på ny värld Allt sånt här är bara en saker för liksom Och det är ju precis vad det är Det är ju det. Det är science fiction och, fantasy och det är liksom ja Det är ju utomjordingar Och det är action och det är rymdskepp Och det är allt sånt här man inte får gilla som filmälskare <laughs> Det är som, som ett paket Från Andrew Stanton till dig Han är det. Ja, typ. Ja typ Och jag gav den en fira och jag, jag hade en sjukt underhållande biostund Ja verkligen jag också men det roliga du... var ju när man fick höra Viktors Vad jag tyckte, alltså jag blev ju extremt positivt överraskad Och eh, alltså... Satt en femma direkt på <laughs> ut så <laughs> ja, långt Precis, så var det nej, nej, jag, till... jag, jag har satt en svag fyra faktiskt Så sju av tio har jag satt eh, och, och det är väl samma det... för mig Vad sa du? Ja det är samma för mig samma för dig. Okay, ja. jag, jag blev ju väldigt positivt överraskad då med andra ord men, men jag måste ju säga ändå att innan John Carter Alltså innan um, jag satte mig i salongen Hade faktiskt peppen höjts För vi fick se de här, det här 10 minuters klippet med, um, uh, med Där man får se lite i början på filmen När han är på jorden uh, Och sådär John Carter och eh, den biten, den, där klippet tyckte jag var fantastiskt bra Det var eh, Brian Cranston från Breaking Bad var med och han höjde min pepp för projektet Och ja, jag blev helt enkelt mer peppad Och för varje dag som, som det gick innan jag såg den så blev jag mer och mer peppad Och sen när jag väl såg den hade jag ah, medelhöga förväntningar Och de blev ju ganska blown away eh, För jag tyckte om den jättemycket Men vi kan väl snacka lite om vad den handlar om Alltså det är ju en, det är i början på 1900-talet, eller hur Hannes? Nej, Men... slutet, slutet på 1800-talet är det Ja. ja. Slutet på 1880 eller någonting är det Och då är yes. det alltså en snubbe Det är efter eh, amerikanska inbördeskriget Som slutade 65 eller något Och då eh, är det en som heter John Carter Som ha, har varit med i kriget Och sådär hans eh, fru och barn dog va eh, ja. I kriget Och han, eh, han har blivit typ lite av en drifter Lite postman-aktig <laughs> Ja, han så... letar ju ja, efter En grotta en grotta eller alltså han vill ju hitta guld liksom. Ja, precis. Han, så han är lite av en drifter det lite som scavenger hunter. Liksom. Ja, precis. Så men i alla fall så när han hittar den här mystiska grottan då så visar det sig att det inte bara är en grotta utan Men han eh... hittar ju den på slump också. Ja, precis. Det gör så, men, men i alla fall när han kommer till den här grottan så jag, jag tänker inte berätta hur det går till men han förflyttas på väldigt mystiska vis till mars till planeten Barsoom, ja, Som urbefolkningen ur där på Mars Då de kallar planeten för Barsoom han, han kommer dit Och inser att ja, tydligen kan människor gå på Var på planeten är. Men det tar ju liksom Halva filmen innan han fattar Att han är på Mars Ja, precis det gör det Han tror att han är i någon form av öken På jorden liksom mm. Men i alla fall, han kommer till Mars och helt plötsligt upptäcker han att det finns fyra armade gröna varelser Och att han på grund av gravitationen kan hoppa enormt högt och långt Och vad kommer han på mer? Alltså det, det är stridigheter inom de här olika klanerna kan man säga på planeten Så att planeten är döende kan man väl säga av både krig och resursbrist Ja, så det, det en blir en gång var det ju typ en vacker planet med hav och massa grejer ja, Som bara torkat nu och Exakt Och, för, och då de menar ju att för att kunna lösa alla de här kriserna då Så måste ju folken måste ju enas liksom på planeten mm. Både de olika raserna eller man ska säga Och de olika folken inom till exempel människor Och, och så här som krigar mot varandra Och det, det är ju stora flygande rymdskepp och eh, coola varelser Alltså det är ju precis vad man väntar sig egentligen Alltså det är ju en, en helt ny värld Precis som i Sagan av ringen Eller Star Wars eller Avatar Eller vad det nu är en Ny värld, ny mytologi, nya, nya varelser, ny religion Alltså hela den här biten har de ju byggt upp Och jag tyckte den var jätte jättebra Extremt underhållande film Och man, det, det är så här precis som många andra har sagt Att så fort man går ut ur salongen Vill man se den igen Alltså Mm. Och den känslan hade jag inte med Avatar till exempel jag tycker, jag tycker att John Carter är en bättre film Än James Camerons Avatar Och det eh, håller nog inte särskilt många med mig om I, i för sig Men jag hade Nej absolut... jag gillade Avatar mer Okej okay, jag, jag hade absolut inte den känslan När jag gick ut från Avatar Jag var besviken och så. Här. John Carter gick ut, oh shit jag vill se den här filmen igen Direkt Alltså det, det känns verkligen en jättetrevlig film att se Jag vet inte hur känner du Patrick, inför John Carter vi snackar ju lite om den för några Ja, precis. Jag kom på, kom på, det. på det. Vi pratar ju ganska mycket om den. Vi har tagit ja. en den som visningsbild, tror jag, på ett avsnitt Ja, precis. Förlåt för äh... att vi är lite senila här på filmmixen. Ja, men nu snackar ja. vi ändå om nu, nu ändå och liksom. ja. ja, men alltså jag, jag är ganska pepp på den. Eller jag gillar ju all sci-fi, liksom. Ja. Mm. Eller jag är alltid intresserad av att se all sci-fi. Och jag vet inte... Jag tycker att det här ser kanske inte... Jättebra ut Nej. Men uh, jag kommer def definitivt se den Och jag tror att jag kommer uh, Bli delvis underhållen i ja. uh, Är den i, i 3D? Den är i 3D ja. och mm. så såg ni, såg ni den i 3D? Jag såg, den i 3D. Ja. såg du den i 3D Hannes? Ja och jag tyckte att 3D gjorde sig jättebra ja, jag det, också. Var, jag tyckte... det var inte massor av flash-effekter och... Nej det, det funkade väldigt bra tyckte jag Men alltså jag, jag, jag, så, jag ska inte prata om den här filmen Men jag såg Hugo eh, igår eh, Eller Hugo Cabret som den heter I, i Sverige Martin Scorsets, nya... Vilket är väldigt konstigt att de Översätter den, den heter ju Hugo <laughs> Ja på originaltiteln, Och så krånglar de till titeln för svensk release Ja precis, hans och det... efternamn också och får ändra posters och ja, allting jag Och så säger det. alla, är den här Hugo Cabret? Ja precis, det, jag, fatt, jag fattar inte heller det movet men, men i alla fall, jag ja. såg den på bio igår I 3D eh, Och John Carter är alltså Hugo kan jag säga är den filmen som jag tycker använder 3D bäst, som jag har sett någonsin Ever, alltså jag har aldrig sett en bättre film Som använder 3D bättre Och, jag, och när jag då jämför med John Carter så Okej, okay, John Carter funkade bra, men det är ändå Jag skulle kunna se John Carter i 2D Utan problem, Hugo känner jag Shit, den ska ses i 3D Mycket mer än till exempel Tintin och Avatar och alla dem också, Hugo var verkligen bara, Jag blev blown away av 3 d i Hugo Så att Var det till och med bättre än Transformers -tjänst. Ja, det var den. Bästa 3D-filmen jag har sett Alltså inte alltså, bästa användningen av 3D-filmen i jag har sett ja. Men så alltså, 3D blir ju inte så stor del av John Carter egentligen Det är ju härligt med det här djupet I det här vackra ökenlandskapet Och det som finns och, och sådär så, så det funkar bra Men det är ju inte det som gör filmen Alltså Det som gjorde filmen för mig är att Den, den är gjord med så extremt mycket kärlek Man känner verkligen det, eller hur Hannes Alltså hur ja, ja, ja. Andrew Stanton bara Älskar de här böckerna Ja precis är... ja, och Jag tycker Taylor Kitsch som spelar huvudrollen Som är liksom Man, man var lite orolig för hur kommer han klara sig Han har spelat Gambit i X-Men filmerna han, ska, han spelar huvudrollen i Peter Peterburg som vi snackade om innan En av världens mest ojämna Men han, han, han var ju en av Han var väl med någon tv-serie Friday Night Lights Ja något sånt som han, som han slog igenom i Ja Mm. Eh, men, så jag var lite orolig för honom Men han skötte sig jätte jättebra tycker jag Han lyckas bära filmen Och då snackar vi liksom 250 millar dollar På hans, hans, den, hans axlar Den otroligt eh, vackra Lynn Collins också. Ja shit vad hon är snygg Alltså den eh, Lynn Collins som spelar Prinsessan vad hon nu heter Mm. ja du alltså. Ja, är, namn... där, är ju verkligen Starkas, här... <coughs> Det är en av filmens stora svagheter tycker jag precis som alla andra filmer i den här Även sagan om ringen och, Ring och det, det. blir för mycket mytologi och allt det där som jag pratade om innan Nä, alltså en... Jag tycker inte det var så farligt. Namn på varelser och de står och pratar om regler och, alltså man måste kunna göra det bättre. Alltså allvar. Filmen skulle kunna bli så mycket mycket tajtare och snäppen bättre om man bara kunde kapa en massa sånt där för för att det är ingen som riktigt bryr sig egentligen. Man vill ha äventyr Liksom. Men man vill ju fortfarande mm. ha det login också. Ja ja, lite grann, lite grann, men, men inte så Nej, det att... vart aldrig så överdrivet. Jag tyckte det funkade. Det, det, det var en av de filmens svagaste sidor tycker jag. Men det, det gör ju inte så mycket, det är petitesser, alltså det var vissa scener där man kände, oj pulsen har varit uppe nu och sen helt plötsligt så ställer de sig där och så börjar det igen, då börjar de med de här namnen och man vet inte riktigt vilka det är och de här olika folkslagen och de här olika reglerna och de här ja. olika riterna och alltså det kommer, det bara, de bara spottar ur sig liksom. Men det är skön och det är ju verkligen en, en film i en ny värld, alltså det är ju, Ja och det, det, det gillar jag också just ja, den nya men det världen. finns men ju... Det, det, det räcker ju med att man visar de här, de här gröna varelserna De är jättelånga och har fyra armar Och de har betar Och, och de här vita aporna det, Just sådana grejer är jätteroligt att upptäcka i ja, ja. världen Men just i dialogen jag förstår De här långa, dia ja, långa dialogscenerna När folk liksom ska förklara för varandra Och publiken då Det känns som att de blir lite jobbiga faktiskt Och det är samma som sagt med Sagan och Ringen Avatar och de filmerna ja, Ingen problem med... vet du det man får ju lite Star Wars Episode 2. Attack Nej, det, det är inte vibbar från trailen. Ja, men folk säger det. Men det enda jag, mm. när jag Finner för de VBD är att det är lite öken. Ja, det är ju en ökenplanet som är med. De fightas på rätt mycket i Attack of the Clones. Ja. Något annat ser vi inte man, riktigt heller. Förutom man att man har fått se lite. De är, inne, de är inne på en arena han slåss mot stora monster. Ja, just det. När de står och hejar. Ja Men det är ja, det. Det. Det, är, det är ganska likt också. Jo när... men det är liksom den enda scenen från typ Attack of the Clones som är. Som är lika. Oh, okay. Grejen är att det är rätt roligt För det är mycket som inte har visats i trailers faktiskt Eller hur? Mm, ja, jag det har det. Det är... Ändå har man ju visat alltså, Jag tycker marknadsföringen för John Carter De har ju visat så sjukt mycket material Ja det känns och så i... Men när man ser filmen ja. så känner man att man upptäcker grejer Man upptäcker grejer, nya grejer hela tiden Setpieces mm. och allting alltså, det... Ja, För det släpps här typ fem trailers och så här Featurettes ja. och till och med så här Tio minuters klipp från filmen ja. Det... Mm, liksom, jag tyckte det var väldigt konstigt Att de liksom visar så mycket material innan för... Ja men alltså det är vi, det att finns... marknads Marknadsföringen har ju varit katastrofalt dålig För den filmen Och det är därför den, gick så, eller den går så dåligt Så dåligt som den, mm. pass dåligt som den gör ja. Det finns en scen jag varit lite besviken på ja, Jag älskar såhär, typ så uh, Speed chases och, såhär, Ja just det Ni vet Return from the Jedi och massa grejer ja. Och när, det, det är lite med i trailen på John Carter han har typ en, en sån Liten fly -off. Där fick man verkligen Star Wars-vibbarna Ja är... men Problemet var att den var ju för kort. Den var slut på en sekund. Det var ja. verkligen... Det var aldrig någon riktig jakt eller någonting. Det var Nej. bara... Det, det, Men, var på. det var ganska kort, ja. ja. Uh, och sen med John Carter gillar jag också. Det, det är rätt roligt med John Carter. För att precis som i The Artist. Och som i Beginners. De här två mm. filmerna från 2011. Så är den stora stjärnan i filmen. Är en hund. <här> uh, I The Artist är det ju den här Aggi hunden Och i... Beginners är det Gon eh, Gonzo Tänkte jag säga nu det är ju han, Cosmo i heter han Cosmo heter den Cosmo heter den Gonzo är mm. han i Fear and Loathing i Las Vegas eh, mm. Berits i mm. den Men i alla fall Och eh, i okay, Mupparna um, Cosmo heter den ja mm. Men i alla fall mm. I John Carter Så är det en stor Alltså hur hög är den Han är en meter hög va Hunden Ja eller måste nej Måste vara ner Nej En och en halv meter Eller något Det inte var så stor Jo den är ju jättestor Alltså kolla på bilder Och sådär När han står vid John Carter Han är ju superstor Ja men den är inte större Än John Carter det, nej, den är enixorion carden. Den har 10 ben i alla fall och den springer i 250 mega Sjukt snabbt det är sant det är 250 miles per hour. Okej. Okay. Mm. Det, det, <laughs> ja, det är ju en, exactly. en, en monsterhund är det kan man säga, en utomjordisk hundvariant Ja, så men man, den, är, man, den är ju lite Disney, alltså Disney-ish. Ja. Man, man tror att den är livsfarlig till en början när den eh, liksom är på väg ko, kommer mot John Carter där, men så visar det sig vad blir hans bästa vän liksom. Det är en väldigt trevlig mm. Men det Dock man är redan lite intrier. smått ostig kanske ja, <laughs> Vet du, dit, är det Disney som har, som ja, har gjort det här? Ja, yes, yes. det är det Och hur påverkar det? Alltså, det är ju väldigt, är, alltså det, den väldigt ljus? Liksom? Den är inte väldigt ljus skulle inte jag inte säga Det finns rätt, rätt tung tematik och sådär Ja, känns... men grejen är, ja, alltså, jag håller med Victor den här, De har verkligen pusht Alltså, den PG-13 nästan Ja, det För känns liksom det är, de slicerar av huden på vissa karaktärer och man ser ja. så alltså man ser huvudet ramla av och sådana här grejer typ. det känns som att den är det är det Folk... mörkare än jag trodde faktiskt. Okej, okay, så den är inte helt PG 13 -ning. Nej, men Nä. den är ju också mm. alltså Tonen är rätt lätt Ja, alltså okay. det, det är ju liksom comic relief Och, och sen är det ju och... inte ökenlandskap och solen är framme hela tiden Så rent visuellt är det ju väldigt ljus film. <laughs> ja, det är ju inte The Dark Knight liksom okay. alltså, Som verkligen pushes the PG-13 ja. ja Det är väl den filmen som gör det kanske mest ja, det är inte som i The Dark Knight men någon blir skjuter med shotgun och det inte kommer en droppe blod Alltså Nej. så illa är det ju inte I John Carter, okay. så är det Nej. Nej, okay. så, Fast och så och man får det, ju det... se De har gjort en ganska bra grej Det här är ingen spoiler Men det är ja. en, en som blir... Sliten i tur Ja, ja Och istället mm. för att filma När det blir sliten i tur Med blod Så har de filmat det i siluett som man bara ser skuggan Och då får man se typ blod Ja visst Men man får ju bara se siluetten Av blodet Ja alltså. skuggan Så man bara ser hur spruta? sprutar liksom. Det har man gjort innan I och för sig, Men alltså det är ändå Jo men det är ju rätt smart alltså... rätt bra grepp är det mm. Ja Om ja. man inte får se blod jag kände också att Alltså rent allmänt Det jag snackar om det visuella Det är en extremt snygg film John Carter Alltså att titta på och De här miljöerna som de har byggt upp Och sen tyckte jag Alltså cgi är jävligt bra Tyckte jag Ja alltså jag tänkte jag har kollat lite klipp från Avatar eh, på alltså Navi karaktärerna alltså de här gröna varelserna som är två meter höga eller mer än två meter höga vad de nu är med fyra armar och grejer de är också motion capture eh, filmade det är William Dafoe och Thomas Hayden Church alltså Samantha Morton skitbra skådespelare som har gjort eh, de här eh, gröna karaktärerna mm. eh, och de ser bättre ut än Navi karaktärerna i Avatar tycker jag Oh no he didn't. Nej också... jag vet jag vet inte om håller med. Alltså ah, jag tycker att den, de, John Carter är en bättre film på alla punkter nästan skulle jag säga än vad jag tar tycker jag. Jag hade så mycket mycket roligare med John Carter och kände jag blev mer varm i kroppen och jag tyckte att eh, de här två timmarna och tio minuter eller vad det var alltså jag, jag vill göra det här Men jag vill, också, jag vill också säga till folk att gå in Med förvänta att det är lätt lätt Science fiction är med tid Går inte in med att det kommer att vara ett, liksom ett mästerverk och Nej, precis Verkligen en tung, en tung film Det är ju inte det really. Alltså vi sätter ju 7 av 10 Det finns ju kvar Alltså man kunde ju ja, inte sätta en det film är ju, Så är det ju Det är liksom en underhållande biofilm ja. Den är verkligen en film att se på bio Så det tycker jag verkligen jag tycker Även är. om den är väldigt, väldigt nära 8 för mig Jag vet inte om jag får, ska se om den Men ja, jag, jag tyckte om den jättemycket så Ja men gå och se den på bio Patrick du också så. Ja, det är också Patrik bara så du vet. Gör, gör det nu jag och viktor fortsätter prata. Okej. <laughs> ja, just Rasmus sitter redan i salongen. <laughs> det är därför ja. han inte att vara med nu. Men uh, ska vi ta och gå vidare ja, när vi, vi snackar väldigt mycket John Carter. John Carter. Uh, <laughs> har, du, har du sett med sett mer Hannes som du vet? upp? Uh, jag har sett The Girl with the Dragon Tattoo. Oh, det här i mm -hmm. Anthony Yeah. Spännande, det här så blir kul att höra vad du säger ja, Jag du har en minut på, på det jag För mer vill jag inte höra från den här skiten <laughs> ja, Men du har inte sett den ju Nej, mm. jag inte sett den. Det är det Nej. han säger, han, Patrik har ju tagit avstånd från den här filmen Just eftersom det är en remake Vadå, så hur ska du se den? Da, kan så... jag, någon gång kanske <laughs> Jo, klart du ska men, se no den Någon när du deprimerar. deprimerar ja, men grej, okej, okay, visst, visst. Baksfull, det, är... Alltså. <laughs> det är sjukt trist att en regissör som Fincher ska göra en sån här film Det kan jag hålla med om ja, det Och det, det tror jag att det är ju Det är ju den svenska filmen i engelska Och det, istället för att få filmen igen Och så här. jag satt aldrig och det var så här, Oh shit, vad spännande, för jag vet precis allt som kommer att hända Istället var det underhållande biten Var typ så här att se Sverige i, i Finchers vision, ni? Ja, precis, Stockholm liksom ser ja. Sto Alltså Fincher, Stockholm Ja. We're going to Headstad <laughs> Bara, okay. Mik Mikael Blomkvist. Och Mikael Blomkvist. Ja, med sådana där grejer. Men. Oh. så, Nej, alltså, det skulle ju klara utan remake. Jag tycker originalet. Jag tycker originalet. Fan, det är skitsvårt att sätta vilket som är bäst. Jag tycker att Finchers version är bäst faktiskt. Om jag skulle sätta sett Finchers version innan svenska, då skulle jag säkert tycka att de var lätt bäst. Ja. Men. Alltså, gre är, jag, det jag känner som är så sorgligt med den här filmen det är att om jag inte hade läst boken som jag har gjort. Eller sett den svenska versionen Som jag också har gjort Innan mm. jag såg Fincher-filmen Så hade jag satt ett mycket högre betyg på den För det är ju en sjukt stabil film Intressant jo. berättelse allting. Grymma men man, skådelser och sånt men... Men, man, men jag sitter i biosalongen Och jag vet exakt allting som händer Varenda ledtråd de hittar vet jag vad det kommer leda till Och varenda... Jag vet exakt vem mördaren är Jag vet mm. eh, varför, hans motiv Alltså allting ja. liksom. Men också... Det här gäller en grej jag lite stämmer på Men nu är det säkert bara jag som gör det Och jag har sagt ja. fel enigheter Men inte bara i The Girl with Dragon Tattoo Men också i Män som och kvinnor Att det börjar med det här oh, Nu minns inte jag vad den här namn heter eh, Nu ska vi säga Wennerström Ja Wennerström Men hela det här millennium och sen Wennerström ja. Är i början Och sen kommer värsta mordmysteriumet uppe i Hedestad Och sen fortsätter den där i slutet Med Wennerström och allting Ja. Och det känns som att man börjar se en film Och sen bara pausar om den filmen Så får vi se en till film Och sen kommer man tillbaka till den första filmen man såg Ja. Just, alltså... just, den, just den biten Just den känslan tyckte jag var värre I Finchers film faktiskt Ja att, jo. Alltså, det, att, det, Där det var... bygger de ju Grejen att själva mordmysteriet tar ju slut Vi ska inte spoila någonting nu här Hannes Men Nej. själva mordmysteriet tar ju slut Mycket tidigare, eller så alltså, det är ju en längre film Men mm. mord, det, det finns liksom Det är säkert 20 minuter i slutet Som är liksom utanför mordmysteriet Ja. Alltså det, det är ett väldigt långt slut Från att själva mordberättelsen är, Alltså så att det, det finns mycket mer det, det, det jag ska säga är Fast att jag inte kan få fram det Är att slutet i Finch Är mycket mycket annorlunda Så att det tyckte jag var kul När man satt mm. så långt och såg ett, fick ett annorlunda slut liksom. Ja Ja, men, ja ett men... mycket, ett, det är inte ett annorlunda slut rent stormässigt men det är ett mycket mer utbyggt och eh, fläskigt slut. Nej. Och jag har satt också alltid så här jag tänkte så här kommer Finch vara det värre försöka vara mer brutal än svenska. Men ja, jag tycker tyck det är han ju. Nej, nej, alltså jag tycker det ändå känns liksom det är, mer, det är mer sex, mer blod. Ja, det är, men jag tycker typ Voltexen är alltså... det är värre tycker jag också i Finchs film. Nej, alltså, jag tycker nästan att Nomira Pass gör en jag, vet, jag tycker ändå medan Paspa spelar Lisbeth mycket bättre än Alltså för jag var inte extremt imponerad av Rooney Mara heller Alltså jag tyckte hon var alltså, ganska sval Jag blev mer ja. imponerad av liksom Christopher Plummer och Daniel ja, Craig Pum, Som verkligen som briljerar vanligt. Alltså Daniel Craig är mycket bättre tycker jag i den här filmen även om alltså grejen är att som jag ja, brukar alla säga... är bättre än Mikael Nyqvist för fan. <laughs> ja, som jag brukar säga jag, jag är mer för subtilt skådespel, alltså, så att Rooney Mara har ju liksom skrik och gråt rollen medan Daniel Craig har en väldigt stabil, försiktig roll och jag tycker han är mycket bättre i den liksom. Mm. Och med Stellan Skarsgård gjorde det bra även om jag vet ser mer ut som en äcklig ett jävla äckel. Ja. <laughs> ja. Ja. men nej men det var det var intressant båda båda har landat på fyra och mig så båda är ja. ju just... Det är riktigt bra filmer. Alltså om man inte har sett den svenska eller läst boken så på Finchs version direkt för den kan, den kan bli hur bra som helst om man, om man inte har är bekant med storyn, det kan jag lova. Mm. Mm. Jag har en snabb film att bara snacka om snabbt. Ja, ja. det sista och det är Machine Gun Machine Gun Preacher. Ja. Machine Gun. Machine Gun Preacher. <laughs> ja. ja. och den alltså jag gick Vi, med... vi snackar ju lite om Coney förra jo, eh, det gjorde vi. Förra avsnittet och det är ju lite um... Kryts ihop med det här Machine and Preacher. Mm. Ja, men jag tyckte om den. ja jag, jag, jag, jag har inte sett någon trailer för den. Det, va, vad det, handlar det? det handlar om att Gerald Butler spelar en snubbe som kommer ut i fängelse. Han är väldigt kriminell. Motorskyggeln snubber är han. Borde, snubbe ja, motorskyggeln snubbe är så här. Bara sparkar upp folks dörrar. Ge mig allt när ni hör det. Jag snurrar, jag knark, dörre, våld och så vidare. Det är samma ja. historia alltså. Ma, Michael Kjelders. Michael mm, Kjelders okay. spelar hans äh, kompis skit Ja. Oh, och, nice. och sen i alla fall slutar det med att han blir han, han följer med sin fru till kyrkan. Han, hitt, sen, han hittar Gud och det är faktiskt Gud. en sann historia även om det känns väldigt väldigt ehm, väldigt eh, hollywoodish. Ja, men det, det är, är en, en sann mm. ja, ja, men det är i alla fall han hittar Gud och sen ska han till Afrika och bygga ett ett barnhem liksom. Ja, precis. Men nej, alltså, jag hade noll absolut noll förväntningar och jag sa den här onsdag bara en, en segelskolkväll och bara ja, vi får se hur den blir och Ah, fan, jag jag tycker den var skitunderhållande ja, alltså, den, det... har ju, den har ju verkligen allt, allt i boken för att En normal viewer ska liksom Ja det är en väldigt basic film Alltså det är ju inte nej, det, det, det sticker ju inte ut åt något håll egentligen Nej men ju, alltså Jag gillar den jag gillar Michael och Jarl Butler gjorde den riktigt bra Alltså jag brukar tycka han är ganska svag Men han gjorde det nog skitbra Tyckte jag också Alltså jag, jag har ju sett Folk sätter ju liksom ettor på den här filmen Och säger att Jarl Butler är skitdålig Och filmen var kass och, och så vidare Så alltså jag tycker helt stabil En 3 av 5 från mig lätt alltså mm, Host David Brent såg att den 0 av 5 Ja just uh, <laughs> Nej men alltså, det en, jag tyckte, alltså Jag hade en skitbra filmstund Ja Ja, det är det liksom ju här härligt att se Och det jag sa, Kony då Alltså Gerald Butler, den här karaktären då Sam Childers som också finns i verkligheten som sagt mm. Som är lite störst... fulare i verkligheten Ja, <laughs> hans han största fiende är ju Joseph Kony. Alltså mm. han kämpar ju mot Grejen är att han, han åker till, till Uganda då Och ska bygga ett barnhem mm. Eh, är det då? Sudan eller va? Ja, Sudan, Sudan. Nej, det är. Ja, det är Söldra Sudan ska bygga. Så, ja, eh, för att det är ju på gränsen till Uganda. Så att han, är, han är på i alla fall i gränsområdet Uganda Sudan är han. Mm. Eh, och han ska bygga ett barnhem där och helt plötsligt så blir det så Den det heter ju Machine Gun Preacher som man fattar ju vart det där. Alltså han. Kämpar ju mot de här trupperna på sitt vis Alltså vissa är så här humanitära och så Han plockar upp AK-47 Bazookas och grejer Och dödar dem helt enkelt Den, mm. den varianten oh, säger han It's a white preacher Ja precis så, Och det är ju, det är ju härligt och Eller så alltså härligt så kan man inte säga folk mm. där. Men alltså det är, det är gott att se Jared Butler med en bazooka eh, Och eh, mot så här pass onda människor tycker jag. Men det är, också, det är också väldigt mycket dramelement i Ja det. Men också jag jag satt hela filmen och tänkte så här. Shit. Alltså det här är bara en sån stor, men det, det känns väldigt så här typ att de har överdrivit lite Ja, de har säkert överdrivit men jo, alltså det jag bara, men... bara läs om Sam Childress. det här stämmer ju att han var motstycketurte, han höll på med massa brott, med droger, med ja, rån, ja. med med mordförsök och så vidare. Mm. Och han hittade Gud tack vare sin fru. Han reste till, eh, till Sudan eller reste ja till, till Afrika överhuvudtaget och där började han bekämpa Josef trupper liksom med våld På sitt mm. vis men jag tycker, eh, ja. och, och har blivit liksom lite av en legenda Så det, just de bitar stämmer men alltså, Jo men när dialoger... man väl ser filmen När jag väl såg filmen och tänkte så här, Den är bara ser på en sån här historia Och man ser så här, George Butler alltså, Och jag bara, fan, vilja, jag ville verkligen veta Hur, hur, hur såg hur de sand... ut och Hur var, nej, hur, var nej, men hur var den på alltså, hur var människorna på riktigt ja. Eller hur ser de ut i alla fall Och så får man se det i en Och jag bara, oh shit, det är verkligen de, de var ju verkligen white trash alltså Ja Frun och Alltså hur han såg ut Han hade ju verkligen Han var ju typ fet också <laughs> ja. <laughs> ja Men det är en bra ja. film Det är alltså, inte ja. mer än så det, det är inte John Carter kvalitet Tycker inte jag Men det är en bra film Nej men ni ser Ja tycker jag också ja. Good. Och jag vet inte, Patrik, är du sugen på att snacka lite Eller kan jag fortsätta där uh, Jag vet inte, jag brukar ju alltid vara sist Ja men kör på, så... kör på då, okay, men då kör på lite. Ja. Alltså, jag, Eftersom jag inte var med förra gången Så har jag typ två veckors <laughs> film som, som, jag, som jag inte snackat om ja. uh, Så det är ganska mycket med, Om jag ska bara ta några lite kort kör på. Uh, En som jag vill ge en liten shout out till är We need to talk about Kevin oh. uh, hmm. uh, Som jag var så på bio uh, Och den den hade, det är ju ganska länge sedan den hade premiär eh, Nu ska vi se här, eller? när jag kom till Stockholm den helgen Det betyder den 17 februari Eller någonting jag hade den ah, okay. mm. Ja, Okej, en månad sedan ja. eh, I alla fall den, eh, den Den var faktiskt riktigt bra Jag hade inte så alltså Den har fått bra kritik så ja. jag hade inte så höga förväntningar på den eh, men, men jag tycker faktiskt Den var riktigt bra Eh, kanske bland det bästa som kom förra året. Oj, så passande. Alltså. Eh, ja, mm. och det är Lynn Ramsey heter hon som har gjort den. Ja. Och eh, jag tycker hon har en väldigt eh, väldigt, eh, en väldigt bra visuell, alltså hon, en väldigt särigen visuell stil i den filmen som verkligen sätter en känsla. Och eh, Tilda Swinton är det som spelar huvudrollen. Eh, Jävligt bra. Och hon är riktigt bra Det var många som trodde att hon skulle bli Oscars nominerad, men det blev hon ju inte Nej, och när man ser ja. filmen så tycker man Det är väldigt skumt att hon inte blev det Ja, jag har inte sett varken Mell Streep Eller uh, Rooney Mara Tilda eh, Swinton spör båda två Kan jag ju säga ja, okay. mm. ja, okay. uh, Nej men den filmen var riktigt bra Sen han, vad heter han? Ezra Miller som Ja, spelade. spelar pojken alltså Ja, hennes son i den filmen Jag ska inte säga så mycket om vad den handlar nej, om för det, är, det det är lite, Den har ett äh, speciellt Alltså, den det har är en viss narrativ. Alltså, mm. Uppbyggnaden är att man får inte riktigt veta mm. vad som har. Så att läsa inte för mycket om den här filmen skulle jag också säga. Alltså, utan bara, jag, jag vet inte, de avslöjar inte i trailers och så heller, det gör de inte. Jag, vet, jag har faktiskt inte sett Nej. trailers så, okay, men, kan vara Fast, fast liksom. jag, jag visste ju om det innan typ, Vad det handlade om så. Ja det, det visste jag också i Så det är väl många som liksom, ja. Ja, skiter det, i det Men det är en film som är otroligt tung och har en ja, det, det, Men den har en jättehärlig känsla Alltså, alltså den, den är väldigt hemsk ja, Alltså det, det blir, det blir det väldigt svårt, svårt att se ibland ja, eh, Men jag rekommenderar ändå att se den För det, den, den berör liksom den, Och den är annorlunda ja, unik. Ja, ja. Så den rekommenderar jag Eh, sen, eh, du snackade ju i förra avsnittet när jag inte var med Hannes om The Muppets Ja, mm. mm. som du och, inte gillade Den har jag också sett och eh, jag gillade den inte så mycket <laughs> <laughs> Jag tycker alltså, <clears throat> min relation till Mupparna har inte varit så här jättestark Jag såg en del filmer när jag var liten, eh, varav min favorit var Mupparna på skattkammarön mm. Som jag såg om och om, och om igen det, för det, det var typ den andra mupparna filmen jag hade mm. På BOS när det var... <laughs> Men alltså jag tror Har man en stark relation till mupparna liksom Och tycker om det Så kommer man att gilla den här filmen Men Och, jag, och jag, jag har ju en stark relation Och det var därför jag tyckte om den så jävla mycket Ja, Och jag har liksom en ganska svag relation till mupparna Och jag tycker nej, äh, äh, jag, jag gillar inte det här Alltså mm. det starkaste är filmen är Eh, dels är det vet du, Brett McKenzie eh, Musik, eller han har ju varit såhär, musical supervisor Och han har ju skrivit låtarna och sådär mm. Mm. Han vann ju en Oscar eh, för också Ja precis, han var ju en Oscar för en av låtarna mm. Mm. Och, Det var det vi snackade om, att de nu för sig som Oscarsvinnare. Mm. <laughs> <laughs> ja alltså, För Brett McKenzie Om man har lyssnat eller sett på Flight for Concord Så vet man att de är jävligt skickliga musiker Och eh, det, det märks att eh, och Brett det det det, att, att det är lite kvalitet i, i den här Brett i McKenzie också. var även med i Svangomringen Och Skullmide Hobbit Det, det har, sa du det redan i förra avsnittet så. Ja, så du behöver inte säga Nej. det. Nej. Jo, jag måste dropa det varje gång Varje gång man kan komma in på det spåret Då måste jag ja. Och sen det andra som jag tyckte var väldigt bra med filmen Var Amy Adams Som jag tycker väldigt mycket om Och Hon alltså, det, det känns på, hon, hon har gått in alltså, väldigt starkt i den här rollen Hon har, hon har sån karisma Och liksom levererar på jag tycker hon gör en fantastisk eh, performance Ja, hon är i, riktigt bra överhuvudtaget tycker i, jag. I Ja, i ljus. den här filmen så eh, hon, hon verkligen skiner i den här filmen Roligt för är henne cool. men, men utöver det så tyckte jag den var ganska dålig Den var, den var inte särskilt rolig, det blev väldigt tramsigt eh, Lite barnsligt hur Ja, men alltså den är ju till Ibland. för liksom, En yngre publik Ja, men samtidigt så är den så här. Den är lite såhär meta och, Ja, självklart ja, alltså, mm. d, d, alltså, de det, det är inga barn som ser som, se, som ser filmen nu som har typ någon relation till För senast som mupparna filmen gjorde För 20 år sedan <laughs> Eller det gjorde ju någon Mupparna Wizard of oss med Tarantino När Tarantino hade en cameo-grej typ oh, ja, okay. Tar Tar Tarantino och så... jävla katana Och shit, och börjar hota Kermit och grejer Helt skönt <laughs> ja. True story, Nej, men så, det är en barnfilm Ja, och så jag, jag tyckte inte Mupparna var särskilt bra Nej <laughs> Eh Sen vet jag inte om jag, behöver jag hade tänkt snacka 21 Jump Street Men jag skulle vilja snacka Om den Rasmus som är för ja, kan har, ja. också, har också sett den mm. Så Next episode Precis Jag kan, ja, precis. <laughs> precis. Uh, jag kan... Nej, jag Kör med ditt Victor så Ja jag. Okej. Okay. Alltså, det är eh, för mig. nog Jag tänkte det, det här vi snackade om Alltså hur eh, realistiskt Någonting är eh, Alltså när Hannes och jag pratade lite om Machine Gun Preacher där, Så kom jag att tänka på Jag har ju sett eh, HBO-filmen Game Change Som jag har no. sett fram emot i eh, Tid och otid <laughs> eller, eller vad man säger mm. eh, Och eh, jag har sett fram emot en väldigt väldigt länge och det är alltså en film om presidentvalet i USA 2008 och som många kanske vet, jag vet inte, några vet väl men andra inte Att jag är extremt intresserad av både USA och amerikansk politik i allmänhet Så jag har längtat efter den här filmen och verkligen peppat och peppat och peppat För att den som sagt handlar om 2008 års presidentval då i USA där Barack Obama och Joe Biden då som var hans vicepresidentkandidat spöde eh, John McCain och hans vicepresidentkandidat Sarah Palin eh, som, som jag tror alla känner till alltså hennes utspel i media och sådär och, eh, och eh, hela, hela mediasirkusen kring henne har ju blivit stor i hela världen liksom. så det, det tror jag alla vet som det är. I alla fall, den här filmen visar ju... Alltså Barack Obama är bara med i liksom archive footage, arkivmaterial. Eh, så att man får bara se honom, den riktiga Barack Obama. Så, eh, så att hela filmen utspelar sig då från... Eller man får se... hela, Alltså perspektivet är utifrån John McCain's sida av myntet kan man säga. Så att det, det handlar om... Alltså titeln Game Change, den syftar ju på... Hur John McCain och hans rådgivare då De valde Sarah Palin för att förändra liksom spelet För att Barack Obama han var ung Och han lockade till sig de unga Och han lockade till sig kvinnorna och allting Så de var tvungna att köra ett game-change-val Alltså ett wildcard För att kunna vinna tillbaka ungdomar, kvinnor Lite mer så här modernt folk skulle man kunna säga Eftersom John McCain är så, är så gammal Han var ju över 70 år även då liksom mm. Så... De var tvungna att ta ett riktigt, ett riktigt wildcard, och då valde de Alaskas guvernör, då Sarah Palin, som de typ bara ringde in på någon vecka, och helt plötsligt så var hon vicepresidentkandidat. Och problemet var ju att de inte riktigt kollade upp henne ordentligt. Utan de bara valde henne alldeles för fort För att vi vet ju alla hur det blev Hon var med i intervjuer och sa att Hon kunde se Ryssland Från, från där hon bodde i Alaska till exempel Och sådana där helt <laughs> sinnessjuka grejer och visste ingenting om utrikespolitik eller, Alltså så att de fick de, Hon de, de gjorde fick, bort sig helt enkelt Hon gjorde bort sig Alltså de, de behandlade henne som en skådespelerska som de gav repliker För att de insåg att det var inte lönt att lära henne allting Det var liksom hon var på, på skolnivå Alltså grundskolenivå låg hon på hennes kunskaper liksom om världen och amerikansk utrikespolitik hon har ju, hon kom från en väldigt eh, väldigt vad ska man säga, väldigt lokal bakgrund i Alaska, hon har full koll på Alaska och folket där och politikerna där men hon har ingen koll i det nationella perspektivet och därför, de menar ju att att Sarah Palin var ju det som istället sänkte John McCain och gjorde att Barack Obama vann valet, så det är det filmen handlar om Mm. Eh, och så, som vi har sett i trailers och allting Så är det ju Julianne Moore Som är kusligt lik Sarah Palin Som spelar henne, hon har färgat håret eh, så här, eh, kastanjebrun alltså, hon typ Hon pratar ju till och med och, och Hur hon uttalar hon sig ja, precis. precis i exakt sekund hon, Alltså hon har, tittat på, hon har tittat på intervjuer och allting sånt, de försöker återskapa det perfekt ja. och det är verkligen det är så nära perfekt man kommer skulle jag vilja säga. Julianne Moore är en fantastisk skådespelerska och hon ja. gör en kanonroll som Sarah Palin, det kan jag bara säga. Och Ed Harris, en enorm skådespelare som Ed Harris spelar John McCain. Men framförallt måste jag nämna bäst av alla är Woody Harrelson som ja, spelar Ja så jävla bra han är Och han spelar eh, kampanj John McCains kampanjchef Steve Schmidt Som var en av dem som eh, Valde Sarah Palin Eller föreslog Sarah Palin Och sen blev den som, eh, som Ogillade henne mest Och det, det sjuka med den här filmen är att Efter filmen kom ut Så har man intervjuat den riktiga Steve Schmidt Alltså han som här som spelar då Och han säger att filmen till, ungefär till 100% är alltså att det stämmer. Och det är ju helt sjukt när man har sett filmerna. Alltså, mm -hmm. Så jag, jag kan bara rekommendera er att se den. För man blir, man blir så skrämd av att det ska Sarah göra. Man, man blir så skrämd av att Sarah Palin kunde ha haft, kunde ha blivit president om John McCain hade dött eller någonting. Han hade ju han haft cancer innan liksom. Han var 70 år gammal. Hade han triggat av pin när om de hade vunnit, då hade Sarah Palin haft liksom. Makt att kärnvapenbomba Ryssland liksom Och förstöra världen i princip Och det är så sjukt skrämmande när man tänker på det Så Men en jätte jättebra film Spännande Politisk Välgjord, alltså sjukt bra manus Det är, det är ju Jay Roach som har regisserat Och han har tidigare gjort den här recount. Mm. Som handlar om Bush-Al valet Där Bush, ja. Bush vann då det med Kevin Spacey och det... Sjukt trist val att Al Gore inte vann det valet alltså. Ja, det, och, och de, alltså recount handlar ju om att det är i princip var valfusk nästan Alltså det som mm. hände under George Bush-valet Så att det, det hände ju väldigt mycket skumma grejer i den amerikanska politiska sfären Och den svenska politiska sfären tänker jag väl också Men den amerikanska är ju så pass mycket mer välbevakad och så pass... Mycket större Ja vår, Att, våran politiska liksom Gör lite såhär Aftonbladet hour över våran Ja precis eh, Men alltså i USA är det ju Det, det är ju en mediacirkus är det ju, Alltså ja. mycket mycket värre än vad det är i Sverige Så jag rekommenderar Game Change varmt Det är en skitbra film ja, Det Klockliga. är ganska intressant Alltså Jay Roach Han har ju gjort uh, Austin powers ja, det... och, och Så där, alltså, det, det är ett jävla hopp liksom. Ja visst de här är, är filmer och råstabila alltså det är... ja, för, för innan Game Change gjorde han ju nu Dinner for Schmucks, ja, precis. Som var ganska usel Nej jag gillade <laughs> och, den så kommer han att göra liksom en, ett, poli ett, ja, ett politiskt drama med Som, du, som det låter ja. som Har alltså, ganska mycket kvalitet Precis och, och, och grejen är att man blir verkligen sugen på Alltså jag har boken i min ägo Jag har köpt boken innan men då har inte blivit av att jag läst den Den baseras ju på en bok Eh, som är liksom Och boken är ganska tjock då. Så det är ju ännu mer inside info om det här valet Och vad som hände med Sarah Palin och allting Så eh, det, man blir verkligen sugen på att läsa boken När man ser den här filmen Så det ska jag ta och göra, absolut Och boken är både eh, från McCain's perspektiv Och Barack Obama, Hillary Clinton, Joe Biden Hela den sidan också Så att eh, mm. de har ju bara tagit ena perspektivet i game change kan man ju säga eh, Men alltså även om Även om den Film som är kritisk mot Sarah Palin Så är det inte en film som Den är mycket snällare än vad jag trodde faktiskt Och det, det är många republikanska politiker Som har sagt också Sarah Palin tillhör ju republikanerna i eh, USA Och Barack Obama till exempel Tillhör ju demok det demokratiska par partiet Demokraterna eh, Och eh, de, de är, Den är väldigt snäll eh, Filmen mot Sarah Palin för att Det, det var ju inte hennes fel Alltså för att ni vad jag menar de valde henne och hon blev satt i en position Alltså hon var ju nästan nära mentalt sammanbrott Hon är ju bara en människa liksom Och det är klart man tackar ja till den posten Som om man erbjuder deras De som gjorde felet var ju de som valde henne Och satte henne i den situationen Så att det är den riktningen filmen har den är en väldigt, väldigt intressant riktning Och den är som sagt väldigt spännande Jag älskar ju politiska filmer som jag och Rasmus snackade om State of Play till exempel och Grymfilmer filmer Ja, och den känns, den har den känslan Game change, så jag rekommenderar den jätte jätte varmt Klockren, stark eh, 4 av 5 från mig mm. Sen vet inte, hade oh, du, hade nice. du någonting mer Patrik eller, eller kan jag ta, ska jag köra Nej, kör kö, kö på med dina Jag har ju blivit eh, till, Bland annat Hannes har tjatat på mig som fan Att jag ska se eh, Lawrence of Arabia Åh, du det Ja, det hör jag Mm Ja, eh, och det har jag gjort nu I alla fall, den här tre och en halv timme Det här tre och en halv timme långa eposet Med och, Peter Tool i huvudrollen Och var det värt det? Det var värt det, eh, mm. det var det absolut eh, det är Men film... du, vänta nu lite Grejen var att han såg inte den här filmen för Han lyssnade på mig Han såg den här filmen för han lyssnat på Andrew Staten Eller hur fan var det Ja, det var det faktiskt Ja är eh, att han går Andrew före mig jag sa: Så det är inte okej. Okay, alltså. Andrew Stanton, som för de som inte vet, vi snackade lite om honom tidigare. Men det är alltså regissören bakom eh, John Carter. Yep. Och i intervjuer och sådär, då är det ofta många som frågar: Vilken är din favoritfilm och sådär? vad kommer din inspiration ifrån? Då... Collider som sa: Favorite actor, movie, and director. Ja, precis. Och då säger han Peter O'Toole David Lean som då har regisserat Lawrence of Arabia och Lawrence of Arabia Så att det är alla hans tre favoriter mm. Och så säger han också att han har sett filmen 30 gånger minst Och då snackar vi en film som är Som är 3 <laughs> men... timmar och en halvtimme lång alltså, ja, det... Men det är liksom som att, han, Vi ser att han såg den första gången När han var 10 bast Då har han sett den här en gång varje år Det är inte galet Nej det är inte galet men alltså, det är ändå många gånger Det känns Jag så det Ja, för Patrik, du är en sån som ser om väldigt lite, eller hur? Så för dig måste ja. det kännas väldigt konstigt Ja, precis, alltså jag... Ja, alltså filmer som jag verkligen tycker om Brukar jag inte se kanske, alltså max tre gånger kanske Fan, sagde om ingen trilogin Den är ju fan klockan i 12 timmar extender Och jag har fan sett dem varje år sedan som kom på bio <laughs> Om det fortsätter så, då kommer det finnas sätt att du mångångsmässigt sett det här. Typ. Ja, visst. Men det är ju klart alltså det kan man ju göra. Men i alla fall, det är ja. en jättebra film. Det är, det ju. Det är en extremt välskapad film. Det är så vackra miljöer. Det är, också, det är ju lite John Carter. Ja, det, det är det jag, är jag är... sa. Men då var det igenom snubba jättesur på mig. Men du kan jämföra dem. Vad fan? Det är ju inte, Jag jämför inte filmen, Jag jämför det visuella. Hur han försökt få det stora. Liksom, de storslagna öknen ja, stors Stora, stora liksom. totalbilder över öken och, Alltså såna här ja. grejer Och grejen att i John Carter när de rider de här, Alltså prinsessan och en av de här gröna varelserna Och John Carter, de rider ju på de här typ Rymdkamelerna <laughs> Vad det nu är ja. eh, och, <laughs> typ och det är såna scener den, den scenen påminner mig väldigt mycket Om det jag såg sen i, i Lawrence of Arabia Ja, med kamelerna och sånt Ja, precis, när de rider genom öken Det finns ju många såna scener, det är öken, öken, öken, öken och det är otroligt ja. vackra landskap Och jag fattar inte, det måste ha varit ett sjukt projekt det här Alltså, det är så många statister Och det är så, allting är så strukturerat Den är så, den är så jävla mafias alltså. Ja Men visst det är, är den bra? bra, alltså Peter Tullsgårdsby Och liksom hur hans karaktär bara utvecklas hela filmen Ja, genom. precis Det, det är det, alltså Lawrence O'Revy är just, kan vi väl säga För de som inte vet, det är ju en, det är en verklig person som har levt Ja eh, Och det är det C. här e. är i, i början på 1900-talet, eller hur? E eh. Ja, det är 1920 eller någonting Ja, eller jag tror, är det inte under första världskriget Så det är med någonstans ja, där 1914 till 1918 no, något sånt där. Någonstans där är det i alla fall Så på 1910-talet Tror jag den här utspelar och, sig Men karaktären i alla fall, T. Lawrence Han, han skriver ju en bok om sitt liv ja. Och det är det filmen är baserad på Precis, och det, det handlar ju om han, han ledde araberna mot turkarna Gjorde han ju Ja Eh, och eh, alltså han, folk, han gjorde saker och ting som folk trodde var helt omöjliga Alltså han enade olika arabiska olika stammar mm. eh, Inom det arabiska folket då, Och enade dem tillsammans mot turkarna Och andra trodde att det var helt omöjligt För de hade så sjukt djupa konflikter Mm. Men han enade dem och ledde dem i liksom episka strider mot turkarna. Så den, det, det, det är det i princip filmen handlar om. Det är ingen komplicerad handling på det viset. Utan det är liksom ett porträtt av den här Lorenz-karaktären. Mm. Det jag tycker om i filmen är att inledningsscenen, det när mm. han dör. Eh, han eh, omkommer ju i en motorcykelolycka. Och det är ju också som så, sinnessjuk grej att en snubbe som Lawrence omkommer i en motorcykelolycka. Ja. Mm. När han liksom har varit med i enorma livsfarliga strider i, i liksom he, i hela sitt, eller inte hela sitt liv Det är ju under en väldigt kort period Men alltså att man har överlevt något sånt och gjort sådana stora grejer Och sen, mm. sen dör man i en motorcykeolycka helt meningslöst, bara pang, boom, liksom Och det är där filmen börjar, han dör, han har, det är någon form av minnesceremoni för honom Och sen är det då flashbacks tillbaka till han, allt han gjorde liksom Ja, och Obi-Wan uh, Kenobi är ju med och Alec like, like Guinness. Guinness Han spelar ju arab faktiskt Ja, det gör han Han har en väldigt konstig dialekt i för sig ja. men, uh, ja. Och så har han uh, liksom turban och massa grejer Ja, precis Sminkade ögonbryn och grejer och, ja. Men han, han ja. passar ju som när han funkar Ja, det är han passar rätt bra faktiskt Men det är kul, de, de kör ju verkligen Alltså, guerrilla style Liksom, de här, Lite väster över hur de typ ja, är såhär, att, att, att, De rider med sina kameler och attackerar typ tåg Turkiska tåg och alltså, sådana ja, grejer just. Det är riktigt coola scener i den här filmen Och det jag kände också Nej men vafan Det där blev bara bra Det var det jag kände Ja då du kände Nej men vad var det jag skulle säga nu Nu glömde jag ju bara Ja Det där blev bara roligt Det blir som en liten gingel här Sådär Nej men nu Vad var det jag tänkte på nu Just det, jag tycker det är roligt att För att man visar ju inte bara Lawrence Det är ju lätt i sådana här filmer att man gör ett porträtt av Lawrence Och det blir sådana här glorifierade Ja men det är hjält... precis det det inte är, det är det som är så otroligt jävla bra hj Hjältegrej Och han är liksom nästan en gud Och hela den här, man känner mm. igen den här biten Så blir det inte som du sa det det här, här, som... här snackar vi ändå om en gammal film Det är ju 1962 kom den ut va Eller... mm. Ja, 64 ja. Va? nej 62 64? 62 tror jag, jag vet inte, jag ska kolla lite snabbt eh, 62 ja 62. 62 kom den ut Och Ändå så gör man ett väldigt nyanserat Han är ju lite av en antihjälte ändå Lärde verkligen Alltså han, till exempel han avrättar en person Och sen efteråt så säger han att han njöt av det Till exempel, ja. och, och sådana grejer Så att han blir väldigt mörk Och han led, i vissa fall så är striderna, När han leder folk in i De är väldigt onödiga ibland, det är lite mm. såhär hämdgrejer Och sånt, och jättemycket folk dör Men det är det och, som är, det är Och han är helt galen, grejer det är blod Och det är skitigt och det är rått Och han är väldigt mentalt alltså han prövar sig själv det, ja, han blir något en som sjukopat alltså. ja, Men det är liksom det är det som är Fantastiskt alltså det är det som är, är det fantastiskt, liksom. ja, det, det det jag imponerad över. Jag trodde inte alls det skulle vara så. jag, det, det skulle vara, jag trodde det skulle vara liksom ett Jesusporträtt. Han skulle vara frälsaren, den här mm. Lawrence och allting. Så det blev jag väldigt positivt överraskad av. Och jag vet ju, du älskar ju filmen också, Hannes alltså, ja, jag, jag, måste, jag. jag känner att jag måste se den igen För riktigt, jag vet inte om jag vill sätta mästerverkstämpel på Men alltså, rent tekniskt så är det ju det Men jag vet inte Jag pratade äh, ju om filmen höstas Ja Då såg jag den för första gången Och jag, jag såg, jag började se den typ 12 på natten när jag tänkte, äh, men jag ser en och en halv timme nu typ <laughs> Ja, just det. Och så skulle jag dela upp den, men jag kunde inte Alltså, jag bara såg ja. hela filmen igenom och jag bara Holy fuck, ja, fuck ja, ja, ja, Och den var typ ja, topp 20 direkt nästan Ja, fan, ja filmen. jag pausade ju på, i hälften ungefär ja. Så att, så körde jag i alla fall. Ja. Så att den rekommenderar jag också det är, alltså, det är ju en film som alla ska ha sett men alltså, Det är ju liksom ju, en av Man får ju planera hela veckan runt den Kan man ju säga Men det Pat ju. Patrik du har ju haft ett sågar om den ringen Marathon så du borde ju kunna klara av det nu Ja för det är en piece of cake Och <laughs> sen i och för sig kan jag väl rekommendera att, Alltså den, den ska snart komma på Blu-ray Enligt uppgifter Så att mm -hmm. man kan ju faktiskt vänta tills Blu-ray kommer För grejen mm -hmm. att det finns en sån här special edition blurie som ni vet, de här med vitt fodral och guldtext ja. ja, vilka är det som ger ut dem? Jag vet inte riktigt vilka det är, men jag har några stycken sådana i alla fall Och i <hör> dem så får man en liten broschyr ja. Och där står det coming up typ, och där är Lawrence of Arabia med Så att det, det ja, blir okay. de nästa som kommer i den där serien, den där vita guldserien de, Definitivt köpa alltså Det kommer vara Lawrence of Arabia, och det kommer jag köpa direkt också Ja men kommer yes. ju vara hur vackert som helst i blu -ray. Ja, det tror jag också. Shit alltså. Det, det blir roligt att se i Blu-ray faktiskt. Men man, man vill bara rama in alltså, varje bild är ute och bara upp ja. på äggen. Det finns ju som vi snakkar om. Vi snackar lite på Twitter om. Det finns en speciell övergång i filmen. När han, han håller på att leka med en tändsticka. Mm. Eh, Lawrence. Och sen bara får man se hans ansikt i profil. Och så blåser han ut tändstickan. Och så klipper de över till en så här sjukt episkt. Eh, Orangt ökenlandskap och solen mm. håller på att gå upp och man blir bara ja. Ja, fantastisk. Alltså, det låter så löjligt nu när jag sitter och säger det. Men, <laughs> men bara se filmen så förstår ni vad jag menar. Det är en fantastisk övergång. Det är liksom likt den här i 2001:s Space där sina apan slänger upp benet och man klipper över till eh, den här flyg eller den här rymdskeppet i rymden. Liksom. Mm. Mm. Det, det är klippning i den stilen skulle jag säga. Med Omar Sharif okay. är också helt bra i filmen. Han, han spelar ju Ja, precis Huls liksom närmsta vän där. Ja, Eller ja. närmsta vän under vissa perioder kan man ja, säga. Ja, under vissa perioder. Ja. Hans companion. Exakt. Men en jätte, jätte, jättebra film. Ja. Minst, minst en stark fyra från mig. Femma. Without a fucking doubt ja. <laughs> <laughs> Okej okay. ja. det, det borde vara Gileosin avrättning för alla som har under en femma. Viktor, du förstår. <laughs> ja, Hej betid. Mm. Ja. Okej, okay. har, du, har du någon mer film? Eh, jag kan Liktar väl bara eller? nämna kort Jag såg om The Green Mile eh, Igår mm. eh, så, Såg inte du om den för två månader sedan? Nej, det gjorde jag inte Men jag bara jag pratade lite om den för två månader sedan tror jag. Okay. Eh, Men jag såg om den hela filmen nu. Grejen var just det Jag såg inte om den utan jag fick Blu-ray Och sen kollade jag det på extra materialet då Det var därför jag pratade om den då så mycket för några månader ah, sedan ah, okay. Men i alla fall, nu såg jag om hela filmen på Blu-ray och ja, jag vet inte vad jag ska säga, det är en av mina favoritfilmer, jag tycker den är helt perfekt Finns inte en scen, en, det finns inte en bild ruta som jag skulle förändra den filmen, klockrent tio av tio från mig Och det, det är det jag känner lite, jag vet inte om Lawrence of Arabia alltså, kommer så djupt in på mig liksom som det, exempelvis The Green Mile gör Mm. Och jag tror, alltså jag, jag har alltid satt The Shining som min favorit Stephen King-adaption adap Men jag tror att The Green Mile faktiskt är min favorit favoritadaption uh, Den som jag tycker är absolut bäst av adaptionerna av Stephen Kings böcker Och Sam Rockwell är ju nästan en av sina bästa roller där Ja, men alltså jag menar Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, David Morse Som ja. är så jävla bra skådespelare. han spelar inte, alltså han gör ju ofta de här Han spelar The Bad Guy, ofta mm. David Morse han gör en helt straight roll i The Green Mile Och det älskar jag Frank Darabont för Att han satte honom i den rollen alltså, Han är hur bra som helst Och Barry Pepper spelar en av vakterna Också sjukt ja, bra ja, Alltså oh, Det är bara mm. dröse James Cromwell eh, Vad heter hon Vad är det hon heter Som är med också eh, Bonnie Hunt Spelar Tom Hanks nice. fru Mm. Ja, alltså det är bara dröst. Det är, det är ju en grym film och det är en jävligt tragisk film också. Ja, fruktansvärt Fan, tragisk Det är väldigt länge sedan jag såg den. Jag känner att jag måste ja, se, om se om den, den på. Den är ju så fantastisk. Och det är väldigt bra. mycket Steven och så här subtil övernaturlighet ja. och sådana här saker. Ja, när jag tänker tillbaka på den här filmen så, alltså jag tror att den här filmen bör platsa på min topp 10 av all time faktiskt. Jag mm. älskar verkligen den här filmen. Och jag tycker den är snäppet vassare än, än The Shawshank Redemption eller Nyckeln till frihet som den heter på svenska. Mm. Så den, alltså ni som inte har sett The Green Mile Jag hoppas inte ni är särskilt många Som lyssnar på den här podcasten Men ni som inte har sett den förbövelen gör det Förhoppningsvis är det ju Det är ju, ju vara mest filmen som lyssnar på oss Om det är någon som lyssnar på oss Ja. <laughs> men, alltså! men Jag tror ändå att The Green Mile är en sån film Som kan, som kan passera folk alltså är ändå Nej det tror jag inte alltså, Den filmen är ju fan man hör ju om den ofta det Ja ja film. men det är ju ändå en tre timmar och kvart lång film så det är också Oj är den, så, är den så lång? Ja så det är ändå ändå en så pass lång film som eh, till exempel Lawrence of Arabia som man måste planera in eller vad man ska säga det är, ja. det är ingen 90 minuter liksom. Nej alltså folket har ju säkert sett Nicken till frihet med större chans men ja, den är väl två timmar och 15 eller två timmar och fem eller något bara. Den är något sånt. Men jag, jag, jag är tyvärr en sån som måste säga att jag gillar Sharchenkem mer. Världens okay, ja. mest överskattade film. Charlson Redemption, alltså jag har ju en femma på den också. Jag älskar verkligen den också. Men oh. The Green Mile är ändå några Åström, Jag vet inte vad det ligger i men Michael Clarke Duncans roll och så fotot i filmen och miljöerna och ah oh, jag bara. Jag älskar. Jag verkligen. The, The, The, The, The, Green, <laughs> The Green Mile är en sån film som gör att jag bara känner att. <laughs> det är kul alltså, hur vi visar li hur livet är värt att leva liksom. Det är en sån film som bara. Jag blir varm i hela kroppen verkligen. Det, det är jag, Ja, vi är ju verkligen filmeläskare Man får ju typ orgasma och sitter och pratar ja, alltså, filmen. Man sitter om det liksom, När jag bara tänker och... på The Green Mile Så tänker jag att Det här är, det här är mm. varför jag är filmälskare, liksom Det mm. här är varför jag ser på så mycket film Och sitter här i filmixen och pratar om det Det, det, det är för att jag älskar The Green Mile liksom det Så är det mm. Mm. Och så, som sagt den kan, Jag kan inte rekommendera den nog mycket alltså, den, den är perfekt perfekt film Men mm. jag säger precis samma sak Fast som Green Lantern <laughs> Just. Ja, Absolut ja. Äh, skämt ja. Eh, ha, Har vi något mer att säga Nej, eller ska vi... inte jag Stäng av den här skiten Det gör vi, det tycker jag ja. Så vi, hoppas vi... vi att vi är allihop nästa gång ja, Liv lång vi... and prosper Nu har vi inte varit taliga på två avsnitt Nej. Men eh, jag hoppas att alla är okej okay med det Ja, det tror jag eh, men vi, är, men vi lär vara allihop nästa gång, det tror jag Ja, det lär vi nog vara Så... Vi är besvikna på det, Rasmus Dåligt planerat <laughs> ja, så vi säger hej då så vi. är vi tillbaka nästa vecka Tackar ja. tackar för oss ja. Hejdå ja, så. Hej.